الحمد لله وكفا وصلاة والسلام على سيدي الرسول وفاة من الانبياء وعلى آله وأصحابه لاتحياء المعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعس فيهم رسولا من أنفسهم يدعو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قول لفيذ بلال مبين وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله قصوة حسنة قصوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم الآخرة والیوم الاخر وذکر الله کسیرہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت محتاضة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصد وعدہ مویلو دسیرت مطالق با ہفتوار ترکیب سراہ د سیرت بیان کو دینن مجلس کې د تمهید فطور د سیرت اهمیت د سیرت معنا اقسام او د سیرت مقاصد او قواعد پوشش چې چه ده مجلس کی ده خبر راوانده کو سمر چه ده سیرت د نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ده او دا چه ده سیرت ده نبی علیہ السلام د مسلمان ده د ده دیز دکڑا ده ده ویل ده ده پویا یا بیانو سمر احمدی نو آبا سمختصر الفاظو کے ابدادا چه نبی علیه السلام دا زندگی او ده نبی علیه السلام سیرت ده ده اللہ ده تربنا ده ده امد پارا یو رحمت و بہترین تخفا ما چکم دیسولو نبی علیه السلام فرمائی دارمی روایت ته چه انما انا رحمت محتادت زده اللہ ده تربنا تاسو تا تخفش رحمت ام ده اللہ تر نبی علیہ السلام او دی زندگی دا رحمت ام او تخف امنا او بیا دنبی علیہ السلام دا تمام جن په جن کے دنبی علیہ السلام خبریت اے گفتار او گردار ناس دا پاس دا حرکات سکنات چال چلن ان فرادي زندگي اجتماعي زندگي بياد طور زن او د کور نه به سفر و حضر دا دا دا دا او هزار د نبي عليه السلام د مشران وصرا د کشران وصرا د بادشاہان وصرا د دولتمنو سره او د غريب وصرا تعلقات د سچين جي دايو بهترينا نمونه د دومته بار او د نبي عليه السلام سيرت او دی نبی علیہ السلام دا چوننا دا امت دا پارا خبرول دا سیرت متعالیہ دا سیرت بیان دا یو احم عبادت تے تا دی عبادت پہ دیو دا نام عبادت یو حساس دی نبی علیہ السلام ذکر خیر دا عبادت تے یقینا او قدی تس کے او سرو د نبی علیہ السلام دا سیرت پہ بیان سرا د نبیرے سلام سره مينو محبت پیدا کی د دینه احلیت معلوميږي او فائدې معلومي او د نبیرے صلوات و سلام قصیرت سر محبت پیدا کېدل دا الله تعالی درشېدو لادا الله تعالی به ابي درشي دغه قراني پاک کې سوره ال عمران کے الله رب عزت فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحبكم الله پیغمبره دې دی امت ته ویلای که الله شرمین کول غواړي نو زماته بدیداریو کنه تو سر الله محبت وګوره د نبی له سلام تعبیداری دا داغه د دا دا زندګي او د اوسوه حسن او د سیرت اقدا او اتباع دا, دا الله تقدر سي دولار او د الله د محبت د حصول ذریعہ د نبی له وجود او د نبی له سلام باثت انشاء الله وعلىت مونگ دا پیغمبر را لے گلے لیتا دا دا اللہ پاغا گروں انامات و احساناتو یو عظیم احسان احسان دے یقین ک چھر تا نبی علیہ السلام اللہ نے مبوس گڑے اگنو حالت بسو دا سړی سڑی سو جو کی نو دا نبی علیہ السلام دا باسطور را لے دا یو عظیم احسان دے اللہ رب و لے زد اور قرآن پاک سورت علمران ایک سو تو سڑا یاد کی اللہ رب العزت دغه انعام او احسان تشکر کوي لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیہم رسولا من انفسہم دا اللہ رب العزت پر مؤمنانو خاص کر ډیر وی انعام او احسان کړل چې د بیلګې چن سن په انسانانو کې یو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه علیہ کله دا اللہ رب العزت فلا انعام او احسان ویل ار دا نېمت څه وینعام ده او عظیم انعام او احسان ده نو د نعمت شکریا پکای او د نعمت شکریا کیږي د نعمت فقداردانه باندې او دغه نعمت حق دې جان او حق ادا کولو باندې کیږي دغه رنګ دې له سلام امه پدې امه باندې بهی سته امه چې دغه محمد رسول الله سلام امه اتيانږي او کوي او عظیم احسان او انعام نه ګڼ حقوق دي او پدې حقوقو کې یو اهم حق د نبی علیه السلام سره محبت ده دا محبت د نبی علیه السلام په حقوق کې او د امت په ذمہ دارو کې د ذمہ دا چې د پیغمبر سره محبت وکړی او دا یو حدیث کې مراجی نبی علیه السلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتا اكون احب الیه من والدیه و ولده و اجمعین ز تراپور یو سړے کامل مؤمن نشي جوړي سو پورې چې دته زه د خپل والدین او د اولاد او د تمام خلکو نه خوا نشم ایمان کمال د نبی عليه السلام په محبت باندې پیدا لګي د نبی عليه السلام د محبت دو پهنګې یوه د نبی عليه السلام د محبت په هلو را قانوني قانوني په لري قرآن کن تم تحبون اللہ فاتبعونی دا قانونی محبت تیت اتباع با یو دا دی قانونی محبت سره سرا جذباتی محبت تیت دا هم د علیہ السلام فحقوقو کے دیت یو خدا پیدو دے چه سڑے دا پیغمبر تابیداش بے شک دا قانونی خبر ہے سرا سرا يو يو سرا سرا دو ددي قانونی محبت سره سره جذباتي محبت ومن سره پیغامبر سره لغي جذباتی محبت دغه نه یو یو سره دا اساس خبر مری دپلار خبر مری د قومي خبر اوبون سره ددي خبري منلو سره سره د سره دا ميا محبت کوي اروخي تصویري کوي خپه لغي دغه جذباتي محبت ددوارو زو وی ها موږ دا یو پهو اکثر ماحدين خلک دا یو په وی بیانې د جذباتي محبت هم د پیغمبر ته محبت او حقوق یوې سره سر. د دې بچنه ساره کرامو ګورې یو طرف ته ور کې اتباع د پیغمبر خپل طرف ته د نبی رسلامت و سلام سره دونه جذباتي محبت ده چې د نبی رسلام کلا د اوده څخه شینارالي پزاني مګې په دې چې تا ښه انداز کې محبت پر پیغمبر نه علاوه بل څه نه پکارا خدای جذباتي محبت ته روان نه محبت ور. چھے بن نبی علیہ السلام مقابلہ کے اس سوکنمن عمر جلان حبارک واقع رضی دا حدیث نبی علیہ السلام چھوٹ فرمائے چھے سوپورد ارسڑی ما سرد اقفل والدین و اولاد او دا تول خلق و نزیت و محبت و امین نی دیکھ کامل مومن نی کامل مومن نعمر جلان حبارک تشریف فرماؤ اور نبی علیہ السلام کہ یا رسول اللہ تمام کائنات او د خلقونه د ټولو نه زیات مینو محبت زمات تاسره ولیکند اضا چیرمو اور پلار او د بچو د مین رواني لګه غالب اضا دا زکه خبره کوله دا قونی محبت نه نه دي محبت خو سوال کرامو کې پرا صوفي سلو دا جذباتي محبت یادای چې جذباتي طور سمند انسان ته پرتې یادیتے جسواتی پزی دا فطری محبت چورتا وی فطری فطری محبت دا قامہ قادہ انسان دا خپل بچو سره خپل سرای گنی فطری تو اقا نہیں زدننی فطری نو سرمرد جان ہو دا قانونی محبت خدا کے پ کامل طریقہ ہو خدا نبی علیہ السلام تہ چوی چې دا مور پلا اور دا بچونا دا نیر ربانی غالبہ دا, دا فطری علای جذباتیہ نبی علیہ السلام ور چې نا خبر میں جڑی نو مرز اعلان ہو سر چھٹکو کو او جو سوچ کې خلا مراقبات اکرا بے سر پردک نبی علیہ السلام دے یا رسول اللہ او سم از رکی آغا که تری منو جذباتی منانا دبچو دب رمو رپلار نم زیادہ شوطا سا ستا دا امینہ پی غالبا شد نو نبی علیہ السلام و الان یا عمر او ایمان کامل شد کمال د ایمان پر محبت سر رایس خسوال دا پی جهاد د نبی عليه السلام سره د مینه محبت تبو پیدا کیږي څنګه نو د دې د پیدا کیدو یو بهتري نه اولار اولاد د نبی عليه السلام سیرت د نبی عليه السلام ژوند کی قتل او ریدل متالیه کول د دې تذکيره دا څه ګورې د کمش تذکيره چې زیاته کیږي د نړۍ کې میا پیدا شي انسان د دنیا می نظر والی زیاته تذکيره دی نو تنبیہ سلام تاس کے اچ زیات پښه داغه مينو زیاتش دی بجینا اشرفی تانی رحم الله حکیم العلماء هغه د مولانا ادریس کندی رحم الله سیرت کتاب دی سیرت مصطفی دغه په تقریس کیلئے اوئی چې سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معرفت پہ حاصلو لري سیرت مطالعه سیرت کتل دا نبی علیہ السلام دا معرفت دا حاصلولو ذریعہ دا او دا نبی علیہ السلام دا معرفت حاصلولو سر دا سره محبت پیدا کی او دا نبی علیہ السلام په محبت سره الله رب دې ذات د انسان او مسلمان لپاره په جنت کې د نبی علیہ السلام مایط ورکیو نصیب کړي دا نبی علیہ السلام سیرت سره نبی په کو په او د نبی پ جنګلو سره به محبت پ شي او د محبت پیدا ک دو سره به د پیغمبر معیت لو جنت کې به پیغمبر غمبر سره مګ او سیرتې مفا کې ملا نه اتیس کای مملله دسیرت د احمیت مطالفلی ک ی به خبرې کړی او ایک مسلمانو اور مومن پ اپ جانو نه اتنا ضروری نه جتنا محمد, اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے۔, دا دا ضروری ہے. وی لے مومن مسلمان دا پر خپل ځان په جنګړو دونه ضروری او مهمه دا رسول چې محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په جنګلته وی لږال نام د پېجنلو زویرا وی وله وجدارا وی جو شخص محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں هی جانتا وو خپل ایمان او اسلام کو کیسے څنګه جان سکتا ہے جناب علیہ السلام نه پیژنی دې او اسلام څنګه پیژنی د ایمان و ده اسلام په جنگلو ذریع خمحمد رسول اللہ صلی او بیا وی مومن اپنے وجودی ایمانی میں سراسر وجود پیغمبر کا مختاج ہے وی مومن خپل ایمانی وجود کی ده پیغمبر وجود تا مختاج ایمانی وجود مانا ایمان و اسلام د ده ده موجودیان اپارا ضرورت چه پیغمبر او پی جنی او داگو وجود دیوی او دا آیات بلطور دلیل روڑے چ ان نبی او اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر په مؤمنانو ته دخل ځان نډیږي مينه محبت دی وساره بیا وی د ایمان د ذکر په جهانګلو نه مخکې د نبی علی سلام سیرت په جهانګلو پټه دی ایمان نو ولی ځکه چې د نبی علی سلام سیرت کړه وګوري نو ته خپلم د نبی علی سلام په نقش قدم صحیح روان شې او نورو ته باندې دعوت ورکې او شیخ الاسلام ابن قایم رحم الله داتمه سره عالم ده شیخ الاسلامی تیمیہ شاگرد دا یو کتاب لې په سیرت باندې زاد العلماء څه کتاب یې په تریه او یې کې اغای اوځه کې لیکي او چې د سیرت علم حاصلو الفرز ته مسلمان باندې وې وجدارا چې د ډولو دارانو سعادت شاهدک پتې کې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دنیا کې انسانيت لپاره کومه رهنمأي او هدايت راوړې ده نو د انسان د سعادت په اړه ده. سو قرشي بنويه عليه السلام وروړي شريعت او هدايت باندې سړي رواني د دې دنیا او د آخرت کاميابي شي اسيره وي. او وی هر انسان وګوره دنیا کې د خپل سعادت په لټه کې، کامياش خپل خير فائي خپل نچات واري. نویدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرولی شریعت حدایت او سیرت او د نبی رسولات و څومره معاملات او کړوړي د زندګي نویدا هغه باندې موکوف دا او د مسلمان په دې مکلف او پابند سیرت ذکر وی فرض ضروري لازمي دغه د سیرت د احادیث متعلق او خبره ده د شریعت معنی سره د سیرت سره توي نو دعو لموکل کتابونو کې اکثر لکری دا سیرت بازی کتابون زمانیو کتاب دے ورکوٹے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کے تناظر میں ریاست مدینہ کا قیام اور نظام دا سیرت کم ایسا بانی ما لکری دے گا روس ورد آغیم سیرت احسام دیدن دا البتا دا غیر پا ابتدا کے یہ عنوان پائم کردے دے تارف سیرت سیرت تارف نائی کے ما سر کے د سیرت مانا دی او ده آقسام هم بیکلی ده او ده احمیت و ضروعتم ورکی شوه فلان خبر کو ده سیرت مانا سا ده سیرت ستا وی ده فلان لنده الفاظ سیرت وی ده چلن رفتار تا سڑه چیزی که نه ده رفتار تا وی ده سیرت چلن تا وی ده چلن ده رفتار تا وی طریقه کار ته وی او انداز توی د سیرت اوس به معنی د چوکتیش نو تی معنی کې ډېر له وسات او د دې وسات په اعتبار سره باربې کې مخصوص د سیرت مطلب څه سیرت ویریخي کی طرز زندگی یا د زندګې پیرولو اسلوب د سیرت زندګې پیرولو اسلوب او طرز زندگی سیرت پیلږي لکه انګلیش کې دې تعبیر کیږي د شیګه نه لایف سټایل چې ورته وایي دا سیرت د ژوندۍ سټایل سره دغه ته وایي کی خو لیکن اوس چې د سیرت سیرت معنی کومه واه شلم رفتار طرز زندگی اسلوب زندگی خو د سیرت دا لفظ دا اوس نبی علیہ السلام پورې خاص اوس شېختهم کار د مسلمانان زبان دی او بل غیر مسلمانو دی د سیرت لفظ چې استعمال شي مراد تی د نبی علیہ السلام ژوند دی اوس صرف د نبی علیہ السلام ژوند ته کی عام ته دیو جنا شاب دل عزیز دی لوی د شاول الله رحم الله زوی کتاب له اجال نافع काय کیا د سیرت دا مطلب وا دی کړي چې اوس صرف د نبی الله سلام ژوندۍ ته فارسی کې دی وایي آن چې باوجود پیغمبر او صحابه کرام او آل عزامس واه ابتداءه تولد آن جناب تا غایت وفات آن را سیرت وایند بس سیرت د نبی الله سلام وجود صحابه کرام د نبی الله سلام اهل عیال د نبی الله سلام دا پیدائش نوالا در وفا پوری دا ټول حالا تا د دیتا سیرت بیلی کی دا سیرت دا بس سیرت وست دنبی علیہ السلام جن ونوز کی او با الفاظی دیگر دا سی میلی شے منخلق دا الفاظ اسمارو کنا رول مادل رول مادل چه وردوئی که یقینن چه مسلمان دا رول ماډل نبی علیہ السلام د صلوات والسلام د ذات نه علاوه بسګني شکه نو بسیرت بس رول ماډل دی د نبی علیہ السلام ژوند د انسان لپاره د ذاته حیات البته دا داتې د نبی علیہ السلام سیرت دی اوس شې سیرت نو د ګومرو او اوسې موجودا چې د انسان عمرونو به ختم شي په دې سره به معلوم نشي او پران دا دے سر با نش. الفاظو کې بس داسې وایي د نبی له اسلام د ژوندۍ طرز او طریقات او په با قران باندې عمل د نبی له اسلام سیرت بس ځکه عمر المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله عنها چې تاسو کړهو د نبی له اسلام اخلاق سي نوم المؤمنين وو تاسو فرمایلل وي وي وکانه د نبی له اسلام خلق اخلاق بس د قران, دا قرآن دی قران چی سريري د دا, دا نبی صلی اللہ علیه صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ friend قرآن نے اروعت کی زنço من خبر راناGM زنیا اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی درنگ بیا مستند تاریخ نید فالله رو بولی زد دا یه عجیب احسان انسانیت نید چه انسان ده هدایت ده پار یک قرآن رو لیگا فتا سو یو نظری شئید نظری پی جنید یعنی دستی تیوری دا خرم دیکن دستی با کبی دستی با نکبی اللہ رب عزت د انسان د ہدایت لپاره صرف باغ نظری ہدایت باندې اکتفا نه کړي بلکې د قران د لپاره پریکټیکل د عمل له مود محمد رسول الله صلی وسلم د ذات شکل راوړي اوس چې قران باندې په با ژوندۍ عمل څنګه یې مېدنه بي عليه السلام ژوندۍ ته ورې د اللہ رب عزت یو ډېر لوی فضل او احسان دی په وجې نه علما وایي چې د قران نه دې دوه په هیډوباندې دوه په هیډوباندې یو قرانه صامت دی زم ناطق یو چپ قران دی را قران د چمتو چپ دی کنه تا په خپل خبره کوي نه کوي نو کتاب الله او قران ناطق زنده قران جامد قران اسوګ دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چل تا پھر تا قران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب یہ دیوارو کی عجیبہ مطابقت او دا داہمیه ته تعریف نه بادو وسعت به سیرت ته اشارہ کو وسعت وسیع عنوان نه را سیرت دا قران بارے کی حدیث کی راغلی یو حدیث داجی رضی اللہ عنہ نہ نقل کی نبی علیہ السلام جبرئیل امین راغلی نبی علیہ السلام دی ویو کټنے وجیا نبی علیہ السلام تعالی باندې بحث نو جبرئیل امین ورته ویلو کتاب الله دا لا کتاب د دې په نو حل دا حدیث کې د قران ډیر کمالات او قضاير او اهميت بیان شوی خدای حدیث په جملو او جمله داوه د قران مطالعق نبی علیہ السلام فرمایلوات لا تنقضی عجائبہ قران د اش کتاب لري چې د دې عجائب ختمی ګنا ختم شوی پرزرګول تفاسیر کلی ش هر مفسر چې تفسیر لکي نو اخر کې دعوی حق ته یې هه کې حق ادا نه وره شرطه په دای کې دا الله ایلم با انسان خپل احاده کرا وسته شي لا یقيتنا بشیئ من علې دا څه سمندر دې ردي سر نشي کو څنګه چې د قران پاک عجائب نخت میږي نو الله غ عملی ناطق قران د نبیه رسول الله زندگی او سیرت د سچې مسیرت ته شلا تن قضیه عجایب تا نه چایب نه ختمي د مساعدت او د عجایب دي سرن سواکانو د نبیه رسول الله په سیرت او زندگی کې کل کیږي خو انتها نه د معلومات انتها او تاسو نه مې دا دا یو مستشری او یو مستشری مستشری په جنګ تر مصلیف اسلام دې شریکري مستشرق دې داغلوم دې الیس سپرينګر الیس سپرينګر سپرينګر هغه په مغازیبان باندې کتاب لیکل مغازی په جنګ سیرت ته ابتدا کې اول دورونو کې وم مغازی ویل کېد مغازی معنی د نبی علی سلام د جهادونو حالات د سیرت اورې هیڅ ابتدا باندې شروع شه اودا صحابه کرامو د دور مغازی هو دایي واجبات د سیرت شیبهه سره بخاری شریف کې کتاب المغازی یو کتاب دی او څخه نبی عليه السلام د جهادونو تذکيره راوړي دغه مستشرق د مغازی کتاب مدون کړي دی نبی عليه السلام جهادي حالات نو دا لري په دایکی لیکلي دي اجیبه خبره شي وې د نبی عليه السلام د سیرت اعجاز دی چ سورن سواکان سو او شوف خلک دې کل کوي خدای اختتام نظر کنه رایچ او دا هر مسلمان ميدافایشی چې د نبی رسول الله صلوات و سلام د ذات برکات سره دا سنहासन اس په وخت پیدا شي وې د دې نه هر صاحب قلم دا ویش لري چې د سیرت او د سیرت نگاهه پرې عبادت فرس کې زموږ مومن شامل شي اگر چې اخر کې ودی لګي اخره صور نصور کالوی او ده صور کاندازا باتاو صور اقصام ونوش انشاءاللہ زوائیں ملاد راگو نو داسے حجیب سیرت تر نبی علیہ السلام او ده یہو خصوصیت یو یہو خصوصیت اللہ دبائیو ہے سمرچ مذاہب دی دنیا کے او سمر ادیان دی نور سکت عوض چی موجود دی موجود ده تمام ادیان و مذاہب و بانیان بانیان خبانی او کبت بانیوے داغت تمامو عدیانو مذایبو دا بانیانو په نسبت واحد شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم دی چاگا تاریخی شخصیت دی بل دسی تاریخی شخصیت دنیا نشکی چکا سینگا تاریخ شخصیت یعنی داغت د تمام زندگی تاریخ محکوز دا علیف نوایا یہ بورے ار صور ار صور ار پہلو صرف یو شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ هر په د زندګي هر ګوښه واضحه او د دې په مقابله کې نور شخصیت چراوالې د مذاهب بانيان نودا ټول منونو کو سره داغه متعلق دغه د زندګي داسه واضح او پورو کامل تاریخ او حالات زندگی نشته تر دې پورې راشه غواړم تورات انجیل زبور دا کتابونه په دې کې د دې کتابونو کې چې څومره مقدس شخصیت دی یوډوونه سارو نو دا مقدس شخصیتو حالاتونه د دې کتابونو بل کې د تاریخ یا خاموش دي یا سره د سرسری تذکرہ او او تذکرې هم د تذات شکار اورا غلا تورات انجیل کتلوی د تذات شکار د موسی علی سلام د ابراهيم عليه السلام باندې تذکره د عیسی عليه السلام باندې تذکرهوره تفصیلی نشته و سره نه په دغه کتابونو کې کی. نه داسې نو تاریخ او کتاب او بلکې کم چې وسره شته هغه تازه ده یو ده کې یو شې جوړیبلته باندې یو ده کې یو خبره کې په دغه کې دا نه خلاف برعکس به خبره دا واحد نبی عليه السلام نه چې نبی عليه السلام تمام ژوند یې نه په محفوظ ده د نبی عليه السلام په سیرت پلند الفاظ کې وسط اداره چې دا صرف یو موضوع ورنه نه بلکې سیرت یو مستقل فن او علم نمزوړ شي علم دیوچنا علماء وي په علوم کې اشرف او بهتري علم او اهم علوم او, او د مسلمان د ایجاد کړي چې مسلمان باندې لازم دي شي دکی اغا سلو علمي یو علم قران دهم علم حدیث د علم فقہ او څلورم علم سیرت دا علم د مستقله دا شی مستقل ورکوټه فن نه دی موضوع نه ده مستقل علم دا دا سی دا او سی دا شی یو لا متناهي سمندر دی او یو دا شی بحر بیکران چبل طرفینی ماړ دا شی او دریابو سمندر دی چې څळे ودا حیران شي د سیرت دی له بلکه د نبی علی السلام قصیرت کې صرف د نبی علی السلام ثواني عمرینه نه تاسو ګتلی که نه ثواني عمرینه دي نه دا سړي د حالات مختصر بږي د نبی علی السلام سیرت غاره ثواني عمرینه نه دا هرک په دې نه جوړه ده ثواني د نبی یو مستقل تخزیب تمدن یو قوم یو ملک یو الہی پیغام آغاز او ارتقا لا او دغه انتهایی اهم دلچسپند او انتهایی مفتی داستان دا د دا نبی علیہ السلام سیرت دیو جن یوول مستشرق هم وایي سره دی چې دوسره دشمن دی او بس مجبورې شو وایکل او ایدا نبی علیہ السلام د سیرت نگاره سلسله لامتراہی دا او په دغه دیوسړی ځای ملابلل چې په سیرت نگارو کشمیر شي نویداد ډیر باعثه عزت او شرافت خبره چې چاته به ځای میرو چې د نبی علیہ السلام سیرت نگارو کې ويشمه برحال د دا سیرت داوست سب زدید دا اقصام نمالیو بید سیرت خوام طور مون بز دورو چی سیرت بز دنبی علیہ السلام قیسی و واقعی هرانکی دا سینده سیرت بنیادی طور دو قسم لے دا سیرت کی تابونت دا. دو قسم کی تابونت دا. یا سیرت وید واقعاتی سیرت یا وطا لوق سیرت موی لوق سیرت خود کی او دین فقہاتی سیرت فقہ دیاتی فقہ حضرت نبی علیہ السلام د سیرت دو غټه قسمه واقعاتی سیرت دی توویر کی چې د عوامو پهجب کې د نبی علیہ السلام د ابتداءه تر وفات پورې دا تمام سوانه یې عمرې دا بیان نو په دې باندې تر ګڼ کتابونو لیکل شي دا واقعاتی کوم دیږي او زمون د دې افتوار سیرت چې د واقعيتي سیرت بیانول په لحاظه مخصوص دي په قياسي سیرت ستوي د نړیي رسالات او سران د دې سیرت نا مختلف پهلوغان او استلا او استنباط کې نو دا ډېر کمال ولر سیرت آدابیا له دغټي ستلې د آدابیا له علم او کویا او وسيلت واري پریم ګڼ کیږي خو دا په قياسي سیرت چیرې دا پخپل کور کې بیا څو قسم نه داین الله له دا یو مستقیل فن د نبی عليه السلام د سیرت نه دا په ټول وروسترا چې نبی عليه السلام د علم او تعلیم نشرو نشاح اشاعت څنګه کړو د نبی عليه السلام اسلام معلمو نو د انسانيت تعلیم څنګه طریقې سره کړل د تعلیم کیفیت او اسلوب څه طریقې تعلیم څه دغه روحانيات سیرت نبی عليه السلام سیرت نه تشکیہ و دغ نقص و اصلاح د نبی علیہ السلام څنګه وا د تربیت طریق کار یو مستقل فنور کې بدی کتابونه ادبیات سیرت ادبیات سیرت د نبی علیہ السلام په دوه مکاتیب حدود د عربي زبان او اسلوب لا یو مستقل فنور کې بدی مستقل کتابونه نه کې شي نفسیات نبی علیہ السلام دعوت کړي لري ارشادات فرمایلي د دې څخه حکمت نبی علیہ السلام دمقاطع نفسیات او تکثیری دا غی انداز څه دا راځي جغرافیه جغرافیات سیرت جغرافیات سیرت څه وایي د نبی رحمت سلام سیرت کې او ژوند کې چې کم مختلف علاقے مختلف ځایونو تذکيري شوي مداغه ځایونو ماحول سوف هغه علاقے کمزې کې واقع دي داغه لاکو پیمائش څنګه ده فاصلې څومره وې دي باندې مستقلی کتاب سیرت یو کتاب ما قطع ده وضلوكي ما امیلوشن سیرت انسائکلوپیڈیا دارو السلام والایچاک کئی داغی صرف یو جل پسوونو سا پی صرف دا پہنور آغاز نیز یو جل صرف دا تصویرون و نقشو من داویو پہنور دارن کلامیاتی سیرت کلامیات کلام علم کلام چوڑت دا سیرت مدد پہنور آغاز کل علم کلام وقائد اور علی ترجیحہ پای کی دوہی حقیقت او دوہی ضرورت او ختم نبوت او معجزات او دمیراج واقعات او عنایت دا مستقل کی دونه پن پتی فیتو سیرت فیتو سیرت چې نبی علیہ السلام د رسالت نه احکام څنګه وروسی فقی مسائل کې څنګه وروسی او اخری سیاسياتی سیرت د نبی علیہ السلام سیاسی نظام په مدینه کې د مدینه قیام څنګه حالاتو تم اقدامات نبی رسلام کردیو او د دی نظام می سنگا چلو نو دا مستقل مختلف قسم کتابونه زمان دا کتاب ریاست مدین دا دا سیاسیات سیرت متعلق مختصر رسالت برحال مون چه بکم سیرت انشاءاللہ دا سیرت یا خبر پر فاتش و مقاصر او فواعد انشاءاللہ با راروان درس کے وی وی او غیص را بیا مون با واقعاتی سیرت نشورو کو نو دا با مون در تیب سروائیو نبی علیه السلام حالات و نمخه دا رب و حالات نبی علیه السلام دا عبا و عشداد حالات بدا غینا بعد بدا نبی علیه السلام سبسل شروع کی اقولوا كلی حالا استغفر الله حدید و لکم اللہ صلی اللہ